«От такенькі пироги. Будемо зустрічати гостей?» «Та куди подінешся? Доведеться зустріти. Курі чи його тато?» «Ти не радий, я бачу?» – праве око знову хитро примружилося. «А то ви не знаєте. Валюшка, мабуть, вже розчебетала. Та я й сам не сліпий, чоловіче. Відрізняю незабутку від ромашки. Але про це завтра. На сьогодні у мене плани інші. Де тебе увечері шукати?» «Де скажете?» Тоді. «Тоді затримаєшся на роботі, припильнуєш тут декі технологічні, так би мовити, процеси, а я зателефоную». Журба завітав дорогою з роботи до магазину, прикупив дещо. Ледве стих до третьої прийняти душ і зайняти своє місце на дивані. «Хоч пообідайте, Марку!» – крикала Валя. «Зачекай, я мушу влягтися, заспокоїтися. Я ж хворий, так? А що, як тиск підніметься?» І наша лікарка не випустить мене на волю. «Прийде, Анетта, пообідаємо разом». Валя тільки лукаво посміхалася. «Ой що ж то з нашим вуйком коїться?» Анетта не забарилася. Прибігла, як завжди, рівно третій. Вимила руки, узялася до огляду. Продовжуючи гру в лікаря і хворого, яка вже втратила свій сенс. «Навіщо двоє, не просто дорослих, а цілком дорослих і досвідчених у сосунках між чоловіком і жінкою людей продовжують оці китайські церемонії. Сторонньому спостерігачеві збагнути важку. Та вони розуміли, розуміли, що саме вік, досвід, досвід не завжди втішний, перешкоджає їм, не дозволяє піднятися на наступну сходинку. Кожен чекає, що цей крок зробить інший. І тому залишатися у рамках взаємин відомої дитячої гри у котика і мишку зручно приємно і безпечно. Та ніщо не може тривати вічно. Інколи цілком сторонні люди і події втручаються у чиїсь долю і вирішують за них або спонукають до прискорення прийняття рішень. Таким каталізатором виявився сам того не знаючи пан Отто Даугель з далекого німецького міста Нордштата. За обідом Антуанетта зауважила, що кількість зітхань за одиницю часу у Валентини перевищує навіть частоту дихання у загальній популяції. Висловлюючись загально розумілою мовою, Валя виглядала не просто засмученою, а геть пригніченою. Допитуватися довелося недовго. Валя й сама прагла поділитися новиною розкласти вантаж на усіх потрохи. Добрий спосіб не дірватися, несучи його самотужки. Навіть не знаю, що сказати, мені радіти, чи засмучуватися, Валюшу? спитала Антуанета. Сам собою факт радісний. До нас їдуть гості. Та судячи з виразу твого обличчя, ти воліла б з такими гостями не бачитися. Принаймні, принаймні ніколи. От чого мені хочеться. Валя з таким ніжним почуттям поклала виделку на стіл, що нещасна чотиризуба помічниця шлунка підскочила, перевернулася в повітрі, описала коло і уп'ялася усіма чотирма зубами у лапу пухнастого білого звіряти, схожу на собаку, ведмедя і лева одночасно. наміри гранично зрозумілі». Поки що вони стосуються спроби винищення ні в чому невинних плюшевих звірят невідомої породи. Партія зелених проти. «Ти на свого ото також із виделкою кинешся? Чи стримаєшся, як і личить німкені?» «Анетто, тобі тільки б насміхатися. Я від нього лише вирвалася. Так ні. Він і тут не залишає мене у спокої. І ти хочеш, щоб я...» «Щоб ти була спокійною і врівноваженою. І трішки думала. Ну не любиш ти того свого ото!» Ніхто тебе не примусить, серцю не накажеш. Але в чому він винен? Хіба тільки він шукав цього шлюбу, хіба йому потрібне німецьке громадянство? Ні, кохана, тобі. То в чому річ? Потерпи трохи, ще небагато залишилося. Скільки там? Два роки? Два, зітхнула Валентина. Тобі добре говорити, Анто. А якби ти знала, що значить прожити іще цілих два роки з людиною, яка тобі огидна, розумієш? «Розумію. Ти скажеш. Мовляв, знала, на що йшла. Тепер терпи. А як важко терпіти?» «Нічого. Я терпіла. Коли це було?» Антона зітхнула. «Вибач, Анетечко, я не хотіла. Я розумію, що треба. Розумію. Терплю. Я з ним лагідна і ніжна. От побачиш. Але я його не люблю. Мала, ми вже второпали. Ти його не любиш. Тему закриваємо» поклав долоню на стіл, наче закривши папку з паперами на нараді Маркіян. «Він такий сякий перетакий, як і всі ми чоловік. В очах жінки, яка не любить, чи розлюбила. Усе, обговорення закінчене. Прийде, подивимося на цього монстра. Хіба я сказала, що він монстр? Зовсім не монстр, досить симпатичний німець. О, чули? Вже й симпатичний, що трохи і гарним стане. Гаразд, дівчата, є пропозиція». «Оскільки наш любий лікар вважає, що стан мого здоров'я покращився?» «Адже так, покращився?» – Маркен глянув на Анету, загадково й солодко. «Не заперечую», – прийняла погляд і заховала його подалі, законсервувавши на потім Антуанета.